mani rrahim allahumma rabbuna rabbuna allah rabbuna allah rabbuna allah rabbuna allah lem deri me i takon allah subhanahu wa taala wa çdashpëtimi qofshin li muhammedin sallallahu alaihi wa sellem familjen e rëshokut te ti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 Së më kotë të nin bu no tema tema tema ndikimi i mëkate të njerëzve edhe në shoqëri Allah subhanahu wa taala për shkak të mëkateve më herët ka shkatërruar popullin Allah u ka parë në Kur'an popullin e Nuhit nuhi. nuhi. nuhi. ka shkatërruar Allah subhanahu wa taala gjithashtu për shkak mëkateve në një popull përveç popullit e Nuhit edhe popullin e Aadit Dhe ka qeu me një erë dhe i kashkatruoi, i kashkatruoi, i kashkatruoi, i kashkatruoi Allah subhanahu ata popullin e Thamudit. E kashkatrua me një kërsi, me një zot të madh i cili ka ardhur, ka kashkatruar një popull bashka kumakatave se qilet i kan vepruar e nuk u kan pergjis ti rres pengavera Rabbihallisni faqad lajjajtu fi bahri dhunubi kashqapu allah subhanahu wa taala popullane firauni tomplet nje popull me ushtrineve se qilet u kan pergjis ti firaunet e nuk u kan pergjis ti rres musa e saleh dhe harun ayaman yad al fahm Ila kam ya akhlwa tu'abbi al-dhanba wa al-dham wa takhti al-khata al-jame Allah subhanahu wa ta'ala çndinimën e ti dhe shkatërron dashë qytete popull komplet një popull komun si Allah subhanahu wa ta'ala shkatërron për shkak mkotave që veprohen në atë popull dikush don e pi alkoolin ku kujsam ti vazzullon ti e bën zullon të madh se ti ke kalu kufit e Allah subhanahu wa ta'ala që ti as zullon se në ajë as të bën tok dikush don one pi drogën ku kujsam ti vazzullon a ja të bëzullon të madh se ka diku shefeta Allah subhanahu wa taala dikush ban umoralitet zina eto tsemti bozollom ai ka bozollom se si ka kalu kufeta Allah subhanahu wa taala dikush hop shtopi publike do tot kukurit semti bozollom ai ashto bozollom se si ka kalu kufita Allah subhanahu wa taala dikush hop kafe me alkool eto tsemto bozollom bo ashto bozollom se ka ban veprn se Allah u ka ndalu gjithata te celat i kalojn kufet kan bozollom to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 Wama kana Allahu li yuzlimhum walakin kan anfusuhum yuzlimun. Se cilën prej tyre e kemi dënuar për shkak të mokatit të vet. Disa prej tyre nei goditëm me fatun plotëror. Disa i shkatëruam me krimën nga qielli, kurse disa të tjera i sharruam në tokë, dhe disa përmbytëm në ujë. Allahu nuk o bëri atyre ndë një të padrejt Por ata vetës e tyre i bën padrejt Ligjeratën nga seriali Ruga e Drejt E ligjeron Hoxha i ndëruar Shukri Aliju Ligjeratën nga seriali Ruga e Drejt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 wa shhedu anna Muhammeden abduhu wa rasuluhu wa ba'd më vazhdojmë lajzëna me derse tonët se re të kemi pasë dhe të kanë të bojnë me makatin dhe pasojët e makatit në person dhe në shashri kemi falën derse të kalume për makatin pasojët e ti në person dhe si ndikon makatin zemrën i riut në trupin e ti dhe në vejprat e ti sënë të isha Allah fillojme me makatin se si makati ndikon në shashri Se e keqja e mëkatit e gjunaheve nuk ndalet vetëm të njeri, të personi i cilive pranë, edhe kach me përfundu qështja. Si që mendojnë shumë prej njerëzve, se e banë mëkatin edhe e thët punë për mua, ki mëkate kanë bo onë edhe nëse është mirë, është për mua, nëse është keqë është për mua. Nuk është kachë. Për këndra zi, mëkati njerëzit kërë e banë dhe shtohë të mesin e shëshëris, ajë më larkë. E mëkat i dëmi pasojat i mëkatet, ati, ati gjënahet kthehet edhe në ata të cilës s'kan bë mëkate, jo vetë atij që ka bënë gjëra. Andaj aty të të cilët zbojnë gjunaha apo zbojnë mëkata, i obligohet me më të thonë njerzve, i këshillon njerëzit me prosi që mos veprojnë mëkata, se të këshia të cilat do të na vinë nuk ju vin vetëm ju, nga mëkatet po na vijnë edhe lejet që simit përzim me ju. Në s'kemi pun me ju, mirë po e keqja kur vjen, na vjen edhe neja. Allah subhanahu wa taala aflet Kur'an, por që të lexh I cili është naturë që e ka vendosë Allah subhanu wa tala në naturë Se kur të shkatë rënë një popël, e shkatë rënë me të mirë dhe me të këshë Allah subhanu wa tala Po kem ahlekna min el kuruni min ba'di nuh Na sa shekuj, sa gjënarata me njerëz i kimi shkatru që kanë ardë pas nuhit a.s. Nuhit a.s. për pengambar vëtë Allah subhanu wa tala I cili ka jetu pas ademit a.s. Si pas tri vajetin të më nabasit ka pas një qën vjet mes ademit a.s. dhe nuhit Allahu subhanahu thot sa gjenerata qe na shkatrru pas Nuhit. Gjenerata te tjera se lek tan ard pas Nuhit alayhis salam, Allah subhanahu ta ta wa taala thot i ka shkatru. Wa kafa bi rabbika bi dhunubi ibadi khabiran basira. Nga se Allah subhanahu wa taala shem iaftushim çejë, mjaft është Allah që është i njohur dhe i sheh mëkatet e njerëzve. Zoti i, Allahu më thot pejgamberit sallallahu alajhi wasalem, është i mjaftushëm ai se i sheh mëkatet e robve të vet vet, edhe është i njohur për mëkatet الله وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة أن أخذه أليم شديدة كشتب رزوتي إت كري مر فشاطرة أبو كتتت من يرث ذي دنان كري أتاين ظلمشار كري أتا بوين مقاطة الله سبحانه وتلا كندني من تي ذي شكت رندش تتتت Populli komplet një popull ka mundësi Allahu subhanahu wa taala t'i shkatërron për shkak mëkateve që veprohen në atë popull. Edhe kështu kur merr Allahu dënimin e dënon dikandë dëni një popull, dënimi i tij tat Allahu subhan dënimi ëm është i ashpër dhe i dhëmshëm. Mi po ka mundësi ndonjëherë Allahu subhanahu wa taala më bën i lloj shkallëzimi njerit apo një çësurie. Allahu subhanahu wa taala bën mëkate ndërsa Allahu ja hap rresqin dhe ja hap të mirat tek soi bota. Dhe ata mendojnë se si janë rrugën e mirë, janë rrugën e drejtë, mendojnë se Allah është të i dashur pasi ja kanë këto të mira. Allahu thotë se ne stëdirigju humin hithu la ya'lamun. Ne do t'i shkallzojmë ata nga ana ashta nuk e dinë, nuk e dinë se si. Dhe Allahu flet për disa popuj se si ka vepruar Allahu me ta. Ka thane felem ma nasu ma dukiru bihi. Kur popujt, disa popuj kan harruar atë që kanë përkujtuar për nga pejgamberi. Ëndot kanë jetu një popull dhe kanë harruar atë që e ka kë këshilluar pejgamberi i vet. E kanë urur pejgambert në vepra të mira dhe i kanë ndaluar nga e këqija. Mi po ka kaluar një kohë dhe e kanë lënë pas shpinën porositë pejgamberëve të vet. Popoj. Të, të Allahu Subhanu dhe ve. Felamma nasu ma zukiru bihi fatahna aleihim ababa kulli shay. Kur i harron ata kur i harron ata porositë pejgamberva çka bën Allahu Subhanu ve Taala? çdoherë ja kemi hapur dyrtë të çdo gjaje. Dyrtë të çdo gjaje. Do thotë dyrtë të rreziket, dëmbërsive, të knatësive të kësaj bote na ja kemi hapur. Shik kan dash, pasuri ju ka ardh. Xhelbrim, ora, me pasuri kretë jo ka dhon Allah subhanahu wa taala. Edhe në këtë rast se kur javë pa Allahu kret të njerëzit dhe njerëzit janë mukator, ata harrojnë se Allah subhanahu wa taala është mbikëqyrja në veprat e tyre. Mendojnë se kjo është për shkak Se janë njerëz të mirë, përkundrazë Allahu subhanahu wa taala that, na'imiti iska allazu ata, yemi ti lan me ecs, në këtë moni rishkatroi edhe më tepër. E ja u hap dyrë te çdo gjaje. Kullashain çdo ka vepruar më popojt më herë, jav ka hap dyrë te çdo gjaje kullashain hatta idha farihu bima utu. Derisa janë gzuë me atë çka i është dhënë natyrë. Derisa kanë arritat kulmin e gëzimit përshka këdhuntive të mëdhojat të cilat ju kanë ardhë. Dhe ata duke me ndu se në rrugën e drejtë, një njerëzit mirë, sa Allahu i donë ata, për këndraze Allahu subhanu a për mëkatet e tyre, jafka hapë këtë dyrët e rësket dhe mirësive. Veri hubi ma utu, e khadhna hum bëktetën, fejdha hum u blisun. Edhe atëherë pasi që ata janë knazë dhe kanë arritë kulmin e knasësis, gëzimit të të të na e kimi marron, ata e kimi dënu paprit heq. Në radhën e kësht, shehin kur Allah subhanahu wa taala i jep një shëshërije, me hanger, kanë me hanger boll, kanë bollëk, kanë stëpia, kanë pasuri, kanë tokë, kanë bereqet, kanë vaktë, kanë gjithë ato mirësi që nuk e shehin se këto njerëz i dashur Allah subhanahu wa taala. Që nuk e shehin. Kto do të më pas frikë se ndështë ato ardërimi Allah subhanu wa ta'ala, do të mi shiku halën që shë shki popull. Nëse ki popull ashtë të e falenderu Allah subhanu wa ta'ala, nëse ki popull ashtë të vepru veprat mira, është e pas frikë Allah subhanu wa ta'ala, kjo është shenë se Allah është i gradua, është jodhën të mira përshkak që atë janë të falenderu Allah. Mi për nëse është popull i më katarë, dhe i vinë gjitha këtë të mira, kjo është shenë e keq Andaj omëra dëna shfrixun nga kia. Kur i kanë ard pasuria nga plaçka e luftës, devëshëm kanë thënë çka po ja marr Merrenia, ajo ka thënë shok vetvet. Ka thënë bëre çet prej Allahu subhanahu wa taala pasuri shok të vet. Ka thënë ne kam frik. Fjalën e Allahu falem ma nasuma zukiru bi fatahna alehim ababa kulli shay. Ka lezu këtë ayat. Ka pas frik omëra dëna se mos kimi hinkët grupun që Allah ka përmend se nis popull për para kure ka harrua të shkaj ka përkujtu për nga mberi i tyra, ja kemi hapë tyr të tyrë të gjithë të gjarë. Hatta i dha theri hubi ma utu, deri se në gëzu janë kënaq me ata që i është dhonë, A xanahum bqta fa idahum mubrisun. E pasai Allah ka mar pa prithes. Ka pas frik Omer radi Allah an, mosimi bo prej atje njerzë që ka vdeku pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem, tashin janë hop dyrtë dunjas, po na vjen pasuria papritesh prej kamosit rrisk i madh, pasuria e madhe ju ka ardh, ju kanë ardh thesare me ari sahabova. Pasuria e Kisras, çka kanë udhëhecit, presidentet persije superfuxija se të kohat bizantit, i kanë ardhur në Medinë. Sahabet e kanë marrë ndurt e vetat, atë pasuri natyre keqe që kanë pas. Gjithatëmirë kanë kanë ka pas frikë Ameen radhiyallahu anhu si për atyrat që i kemi harruar e fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Allahu atona bën istidraj, që na shkallëzuan ai ka hap dyert gjithat e gjithatëmirëve e pastaj ka më na ardhmën e dënjes dënim ka më shkatërru. Ku bëhet më përpo për popujt e tjerë? Në thotë kjo nuk është shenjë se njerëzit janë të mirë kur ju vjen kjo pasuria apo këtë dhuntit nga Allahu subhanahu wa taala për kontraze komunsi me kanë kjo një lloj kallëzimit se në Allahu subhanahu dhe i kallëzon njerëzit ata që lët janë kthy i shpinën Allahu subhanahu wa taala jep gjithëta të mirat të cilat ata i dojnë pastaj i vënë në dënëm pa pritës dhe i shkatërron. akhadnahum baqatan fa idahum mblisun. Natat ja hap dyrt e rrezikut të vonizimit të mira. Andaj Rezultati meqateve në sheqëri është dënimi i Allahut subhanahu wa taala ku çtrihet mëkatit rritet me të madhë dhe bëhet më i sheqëri dënimi i Allahut subhanahu wa taala mund të më ardë më shkatrruani sheqëri edhe pse në mesën e tyre ka të mirë komo si me pas mesën e tyre të mirë Allah subhanahu wa taala më shkatrrua të gjatë për shkak mëkatet të madh apo për shkak mëkateve që janë rritur në atë vend Allah subhanahu wa taala për shkak mëkateve ka shkatrrua popoj aleikum salaam Allahu subhanu atre për shkak më kata dhe maherat ka shkatru popoj. Allahu ka përmen kërë anë popullin e nuhit. Nuk janë përgjithë thirës pengamberva, pengamberi ty në. Ka quë Allahu subhanu atë nuhin dhe i ka thirë popullin e vetë 950 vjetë. I ka përkujtu që të këthejen Allahu subhanu atë. Mos t'i bojnë i badet di kujtijet e përvecë Allahu. Ta adorojnë Allahu, t'i bojnë vej prate mira, ndalohen nga dalesat që Allahu a ka ndalu dhe ta ja kanë këthishpinë nuh Allah pastaj uqi qoha qe popull nuk ju pergjigje te rres Allah subhanahu wa taala nuk ju pergjigje te rres pejgamberit alayhis salam nuhet athara esh detiruat ban lutja te Allah subhanahu wa taala qe me skatruat popull ka than rabbi la tadhir alal ard min alkafirina diyara ozat muslim bitok asnjonga kafirat inka in tadhruhom nasati ilan ata mbitok me jetua yudhilu ibadaka ata injirrin nga rruga e drejta dha at rop te tut qe jan tu bo ibadat Ata të këtë qindë, ku të rritën shumë, dhe marrën hëvë, inëzirën edhe të mirët nga rruga e drejtë. Ka thonë o Zotë, mos i lesë se këta edhe të mirët kamë inëzirën nga rruga e drejtë. Shka të rojë, ju dhillu i badeke, wala jëridu, illa fëgjën e në kufara, edhe nuk po bojnë vetëm se thmitë të selet po lindën për e tyra, për edukojnë atë kufrin e tyra, ndaj o Zotë ka thonë, mos e le këtë popull nuk ju përgjegjen dhe ka ardhenimi Allah subhanu wa taala dhe ka dol uj prej gjdo vendi dhe e sa kanë thonë komentator e kërë anit ju ka dol uj edhe prej furrave dë bukës që ka marrë vendi atyra. Se janë talë me nuhi në lesim kërë e kanë povë, nuhi në lesim të ndërtu anien. Dërsa në zeti i madhë, shka për ndërton anien, s'ka? Në thot për ndërton anien, s'ka deti? Shka keqë për ndërton këtë anien? Allah subhanu Jaf ka qu me dal ujë dhe prej furrave të bukës, ku ata kanë mendu se prej ati vindit s'ka mën si me dal ujë. Mi pa Allah sa më për me shkatru, kër e ka bët të fanin e ka fondos ketat dhe në ujë, Allah subhanu atëra kanë zirë ujë prej shdoveni dhe i ka shkatru. Dhe kanë bejt vetëm atët cilët kanë himë në njën e nuhit, kanë bejt njërës cilët kanë shpëtua. Sis në e për rasti nuhit apo shkatrimi poplit nuhit mësim të madhë, se Allah sub Nuk e shqipton dikan nëse asht në kufër, por shkak se e kani të afërmti musliman. Se sikur të kishte çënë kë rregullt e Allahu subhanahu wa taala që shmendojnë tani, njerëz se të thonë njerëz të kuçkësh në xhami, faloj edhe për mua, apo që shmendojnë njerëz se kot vdes dikush tjetër kosh i thonë tha la ilaha illa allah për të. Okshon. Sikur të ishte kanë kjo Allahu subhanahu wa taala e kishpotuë djali i Nuhit. Djali i Nuhit nuk ka jetu, nuk e shqërshtis ti rrezbapësvet. Thirrja e Babazvet ka thirrje për të gjithë. Mi posisht përgjigj. Ka thon ti Hip Nania se ai ne Hip në, në katër e shpëtoi. Ka përgjendruar atë çka ka thirr Nuhu. Ja katër herë vritë Nuhu se kot vjet dënimi Allah s'ka çka të mbron. Shkatrën çdo gjà. Puqis Allahut se në mbrohesh, se mbrohesh nga ajo. Ja. Urdhri i Allahut asë kush don me shpëtu me përgjigj thirrjes së Nuhit dhe me Hipnania me Nuhun. Mi pai ka mendusa, ka mundsi aj me shpëtuar nga dënimi i Allahut subhanahu wa taala, Allahu subhanahu wa taala e ka kur vjen dënimi i tij, as dënim për të gjithë. Dhe sa Allahu nuk i ja afal dikujt nëse është mushrik, sa ja. e ka pas babën pejgamber. Jo. As dikush, sa babën e ka hoxh, e pastaj mund të vepruaj çka do, se te Allahu ti nuk dënohet, e djali kuqsisë dënohet se sa ka babën e hoxh. Nuk është ashtu. Apo e kondërta dikush me mendues se djali në ka hoxh, e baba vepruaj çka do, se ditën e Kiametit. Fallet se babën e kohxhi Allahu ja falti për kontrazën. Allahu subhanahu wa taala çdo njonin e shpërblejn. Tposun e apo dikos që mendon se është i pasur e pastaj zvepron hiç tani jetën, gjitha mëkatet i bën e pastaj thot bando hoxha për mua kur të vdes japunë parë hoxhës edhe bollaj më ban mua me vludin, ajm kënaqem këto te spekeli me të tauhidin, më, krana, më tespe, ma ban xhami, jemaati thën la ilaha per mua edhe kë ka garantuar xhennetin. Kë gënien vetën e vet edhe ata të cilët i thojnë se këtë mënyr e këshillojnë se s'ka problem të dëbënë dobi kjo, e gënjejnë ata, edhe e gënjejnë vetën e vetë, se këtës i bojnë dobi para Allahu subhanu wa ta'ala, siç nuk i ka bo dobi djallit nuhit kufri i ti, nuk i ka bo ba dobi baba i ti, andaj Allahu subhanu wa ta'ala ka thonë nuhit, aj nuk është i familis të të në, aj nuk është i familis të të në, kur ka kërkur nuhit që mi a shpëtu djallin Dërsa djali ti si është të përgjith të i rrës nuhit, Allah subhanu më tala tha më së thuj se është i familje stana, aj nuk është i familje stana. Aj cili del për i dinit Allah subhanu më tala, nuk është i kësaj feje, nuk dëshirën me e tu musliman, e urejnë islamin dhe muslimant, dhe i merë për meqë tjo muslimant, jeton si kur ata dhe talët me kët din dhe me këto musliman, edhe nëse është i arsimum, aj nuk është i famil Nëse e ki vla prej nanës dhe babës, dije se ki arë mik të fejas, më vlaz në lëki mes ti edhe ati është këput. Ska më vlaz në lëki mes ti edhe ati edhe nëse e ki vla prej nanës dhe prej babës, si që është këput lidhja mes nuhit dhe djalit vetë. Ska trashigimi mes babës edhe djalit nëse djali ka dalë prej dinit. A i djalit smeritan me trashigupi prasurijës babës, nuk mërë ma. Në të të kështu, Allah subhanu atër në këtë dinin, Allah Then Allah subhanahu wa taala çështet janë shumë të qarta. Dhe çështjat do të më i kuptu ashtu si kanë ardhur librin e Allah subhanahu wa taala se çdo njeriu i i ban dobi, wa laysa lil insani illa ma sa'a, dhe së nuk i takon njeriu përveçse ajo që ka vepruar. Ndatë njeriu i takon ajo që ka vepruar para Allah subhanahu wa taala, dhe nëse ti del prej dinet apo vepron mëkatet, mos më kujto se veprat e tjetër kujti çpotojn apo çtërkosh ka mundësimet ndihmuan ka shkatrur Allah subhanahu wa taala gjithashtu për shkak maka të një populli përveç popullit uhit edhe popullin e adit. Dhe ka qe më një erë dhe i ka shkatrur. Kan çen popull, kan pas fuqi, kan ndërtu shtëpi, kan pas të forta, kanë mendu se ka mundësi më si ndonjë dënim. Ya Allah subhanahu wa taala ish katron. E kanë ditë se Allahu ka shkatërruar popullin e Nohet me ujë. Kan menduar se nuk shkatërrohen këta janë më të fortë, më të fuqishëm. Allahu subhanahu wa taala nuk i ka çuqtive dënimt e ujit. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu. Allahu nuk ja din ushtrinë në Allahu tasqosh përveç Allahu subhanahu wa taala. Allahu ka mundsi me çka dëmësh katru. Me një sens, kando sa nuk ka armëndja as kujt, ka mundsi Allahu subhanahu wa taala merr rit numër në një insekt i vogël edhe mi shkatruni popull. وما يعلم جنود ربك الا نوكدي وثرين الله ااسكش الله فلت بربونه عاد ات وما عاد فاهلكوا بريح سرسر عاتيه الله سبحانه اذا عاد بوبلي عاد اش كاترو مني فورتونت فورت سخرها عليهم سبع ليال و ثمانيه ايام حسوما يا كامي توات فورتونت فورت مادا 7 د و 8 نت 7 د و 8 نت فريم Fortunë e madhe, usumët petar alqaw me fiha sëra, i shih pasaj atë popull se si kanë ra, që të rinjë për toke kërët vëdekun. Një popull e ka shkatru, për shkak më katëve, se si ju kanë përgjishë thyrës për nga më bërëva. Kehenëhum e agjezu nëklin khawie, se kur me kanën fletat dushkita, po se kur të hurmes, e qka binë në për toke, këta këtanë të të të të të të të të të të të të të të t apo torto. Qëso Allah subhanahu meni frim e ka shkatrur një popull, për shkak se siç përgjigjti rrëz pejgamberit tyre. Ka shkatrur Allah subhanahu atë popullin e Thamudit. E ka shkatrur me një kërsim, me një zot të madh i cili ka ardhë, ka shkatrur një popull por shkak të makateve seilat i kanë vepruar e nuk u kanë përgjisë ti rres pejgamberva Allah thot inna arsalna aleihim sayhatan wahida ne i kemi shuhë një zon një krizm atij populli vetëm një pekanu kehashi mil muhtadhar dhe i kemi bë si kur ai burloqi shkajo shtrohet kafshëve për me fletën ta çsoi kemi shkatrru një popull shumë, Allah, matar, për shkak të makateve nuk i është dashur Allah subhanahu wa taala për mëshkatrulli popull në çast një zanë e kalëshua, Allah së përja një krismë e ka shkatru. Wa akhadhati lëdhina dhole musajhatu i mordënimi, Allah së përhajnë, ajo ishte krisma, të asbahu fi dijarihim gjatimin ka enlem jëgnu fiha dhe metën qëtrimt me trupat vdekur, sikur mësë me pas eksistu ndë njëherë. Shtu i ka ardënimi, Allah së përja, e ka shkatru edhe gjurë mësë ju kalonë. Sikur mësë me pas eksistu, e ka shkatru. E ka shkat përshkak se si ju kanë përgjist tjirë së lutit, ale i sërëm për nga mbejre tjyra, dhe dënimi tjyra është që Allah subhanu atalat, si përfaqën e tokës atë fëtyrën e tokën cëllën kanë jetuë, e ka këthy nga e mbrapa. E ka shkatru në këtë më njërë. Atët që e kanë pasë cëllën kanë jetuë, mbita e ka këthy prapë komplet. Deri sa në komentatorë të Korani të lasin, se zonin e këtyra edhe gjelave të pulave të këtyne, e kanë dëgjue banor të qilit. I ka qua Allah është lartë edhe i ka përplasë për, për toke. Allah subhanu e kur këshkatran, dënimi ti është i ashpër dhe idhëmshëm, nëse një popull nuk ju përgjigjët thirës për nga më bërëve. Thëtë Allah subhanu e falemma ja amruna ja alia ha sa filaha. Kur ardhë urri Allah subhanu e tala për mu shkatru populli atë anën shka ishte për mbi e banëm antë poshtër. Në të da e shka ishte mbi e banën anën e poshtëme, dhe e shka ishte e poshtëme e banën me qenë anën e si përme. Dhe lemma gjë e amruna, kur dhe ardhë urdhëri Allah, subhanu taur, yin, e të urdhëri yn, gjëalna aliha anën e si përme tokës e banëm anën e ulltë, e të poshtëme. Anën e si prëma, dhe të tëtë anën e si prëma në se lënë kanë jetu po vëdhe i lutit, Allah subhanu atër e kanë ngritë për pjetë, e ka qëtë dhe i qilë, e pasaj e ka këtë i ka prapa dhe i ka përplasë për toka, wa amtarna aleja hijjarëten min sinjilin mandud, musawëmeten ndë robbik, wa ma hia min e dhalimin e bibaid, dhe Allah subhanu atër e pasë kësajna u qaj atira dhe i gurzaj me gurë. Sallallahu alaihi ve sellem ardhen ka Allahu subhanahu wa taala terejstruarat ezoti et o ma hiye min adzalimin bibaeed aya token te selen ka ndodh ki dënimi i Allahut nuk esh larg prej ullomçarva token ku jetoj njerzit mos mendon se njerzit ku boin makate nje shtresri e cila nuk ju porgjigje te rrës pejgamberi sallallahu alaihi ve sellem esh larg nga toka se ka ndodh me popullin e adit te mendon se ti je larg që ti nuk dëvjanai dënë. Apo një popull i cili mendon se është i lartë për popujt adet, i lartë për popullin e Kukajtu Themudi, i lartë ku ka jetu populli Medjen, i lartë ku ka jetu populli Tubba ose populli Firaunit, por Allahu i anket ofër, nuk është i lartë. Allahu subhanahu wa taala po na mëson se ai vend gojë na çuna dënimet, nuk janë lart për ju. Sikur e kemi thutë atja, edhe te ju vjen dënimi Allahu subhanahu wa taala, dhe Allah shkatron një popull nëse ata nuk i përgjigjen thirrës për pejgambera. E ka shkatrur Allah subhanahu wa taala popullin e Firaunit, komplet një popull me ushtrinë vet, te zilet ju kanë përgjisht thirrjes Firaunit e nuk ju kanë përgjisht thirrjes Musait alayhis salam dhe Harunit. Allah subhanahu wa taala edhe pse ju ka dhënë një her pasuri, Firaunit i ka dhënë pushtet, i ka dhënë gjitha, pastaj Allah subhanahu wa taala prekei çase pasuria çe ka pas. Firauni më ushtëri në vetë, dhe pasus të vetë, e ka nëzirë për e ati vendit, duke e ndjekë musajnë dhe e ka shku, e ka që me hinje nduja të jemë e shkatru në detë. Allah subhanu atërat nëzirë për e ketë ati ju e mirësive që ka ti ka dhanë, edhe nuk të leti me uknasë në të tëknasi, edhe që ka të rënë me në një shkatrim. E pasasaj, ja ka hofë dyrët اجهنم تطت الله سبحانه وتعالى فاخذناه وجنوده ممررا فرعون اشكرتم فرعون اذ اوشين فنبذناهم في اليم يرجئتم تنظر كيف كان عاقبه الظالمين سيس الله ابن بظلم صاروا وجعلناهم ائمه يدعون الىنا اذنا يكمي با ائمه وذهصت لتراسن نزار Udhejca, prisa, thyrs, që thrasin zjarë. Kushtu në përgjigjët thyrës fironit, a njështë imami i ti në ditën e kiametet për në zjarë. A ka njërës të cilët e pasojnë fironit? Ka njërës të cilët e pasojnë fironit. Ka. Fironi ka qenjën prej atyre që ka kanë muhua Allah në subhanu më ta'ala. Musa, alai sra, kure ka thyrën besim në Allah në subhanu më ta'ala, ka qenjën pre Edhe sot jet kan qen prej profesorov prej Susa veteranë, njerëz të cilët e kanë mohuar Allahu subhanahu wa taala dhe pak prej tyre mpendu, ndoshta shumë prej tyre kanë jetuar në jetën e errëshma dhe kanë vdekur si komunista të cilët e kanë mohu Allahu subhanahu. Ditën e Kiametit Allahu subhanahu wa taala çdo popull me çendrimet dhe bindjet e veta e ka imamën e vet të cilët i prin. Ditën e Kiametit Allahu subhanahu wa taala thotë: "Pasana vjen një zonë Dhe njerëzit duke qendruar para Allahut subhanuhu te viu jan nje zot dhe ata çdo njani let ta pason atë njerin çka ka bue ibadet ose e ka pasur. Dhe fillon ata te cilat e pasoi ndillin shkojn pas djielit, ata se kan bue ibadet hanen shkojn pas hanes, ata te cilat kan heqen rrugën e Firaunit e pasoin Firaunin. Dhe Firauni është i pari, ndersa këto i shkojnë mbrapa kusë kan ndjek rrugën e atina dhe i çan për xehannam. Jed'una ila nar, te Allah se t'rrasin nzar. Firauni dhe të shtortëti, të rrasin zjarr edhe pasuesit e tyre të, të rrasin zjarr. Ndërsa imam i këtyrë të cilët kanë mohu Allahun subhanahu wa taala, ashkirauni dhe andje kin faraunin, edhe shkojnë në jehennëm. Përveç besimtarve të cilët nuk i pasuan ata. Ka një transmetimën e Buhariut se Allah subhanahu wa taala mbajën besimtarët nuk shkojnë pas askujna. Thotë Allah subhanahu çka keni që nuk shkutu pas atyrë njerëzve? Sa nuk shkutu? Jo? Kan thon, thojnë o zot, në Kur kemi pas nevojë më shumë ti për këta njerëz, nuk kemi pasu pas, pas këtyra. Sot edhe më hiç nuk shkojmë. Në dunjo ne kemi pas nevojë për këta prisa. Kemi pas ndonjëherë nevojë për punë dunjas, më na kryen ndonjë punë, më na bën ndonjë send, mirë po na kemi pasu pas, pas këtyna. Si kemi pas ndje këta? Tash në kët ditë ne edhe më hiç nuk kemi nevojë për ta. Kur kemi qenë në nevojshëm dunjat nuk i kemi pasu. Si ti pasoj në, në kët ditë, drejt se Allah subhanahu wa taala pastaj zbrat dhe shoqin Allahu subhanahu wa taala e bën sejdë e pastaj Allahu subhanahu, Allah subhanahu wa taala son hyjnë në xhennet. Wa ja'alnahu ma'imeten yad'un ila nar wa yawm al-qiyamati la yunsarun. E pastaj përveç se janë bë imama udheysa për të vizuar Firauni dhe pasuesit e tij, ditën e kiametit s'ka kush me u ndihmua. S'ka kush me u ndihmua. Nëse vjen dënimi i Allahu subhanahu wa taala në popullit për shkak të mkatëve të tyre që i vajnë këtë botë dhe i shkatërron ditën e kiametit dikush që ska pas kush me bot, prap në në kiametit, në më ndihmun kët botë, prapas ditën e kiametit s'kan mundësi dikush më ndihmua, as ta şeytani dhe iblisi s'kan në mundësi më ndihmua, për shkak se ata celët kanë dalë nga thirrja e pejgamberit, kanë dalë në thirrjen e şeytanit, janë përgjithë thirrja e şeytanit, ai şeytani i cili s'ka pas mundësi më me të ndihmuan kët botë me pengue dënimin e Allahut subhanahu wa taala, s'ka mundësi më pengue dënimin e Allahut as ditën e kiametit, përkundraze, dal ditën e kiametit uambani fjalim pasus të vetvetë datu ne nuk ju kum shtimi ezar ju me mpasua on e vet se kum thirr e ju me çef keni ardhm keri pasu mu çto pra allah subhanahu wa taala dashum popet tjetër nato to popet që selai ka përmend allahun kur'an kur populli i adit edhe populli i thamudit edhe populli i nuhit edhe populli i firaunet Jan sheh një botë çartë Allahu subhanahu wa taala për shkak mokatave, kashkatrushi, nën thotë pasojë e mokatit së çeshëri është se nëse rritet Allahu subhanahu wa taala ka mundsi me më shkatrur një popull për shkak mokatave të cilat ti veprojnë. Thot Allah fe kullan akhadna bi dhanbihi nakhtos do popull e kimi marrë kemi, marr, kemi dhënë për shkak mokatit vet. Do thot mokatat kanë cin shkak që ka dënimi Allah. Fe minhum man arsalna alai hasiba disave për tyra ju kemi thua fortun I ka shkatru Allahu me frimat më dhoja, ka që u dhe i ka shkatru. Ua minhëm men a khadhet husajha, dikujt i kimi që në krisë, mësukur poplet të adit. Një të bërtim të madha dhe i ka shkatru. Ua minhëm men khasep nabil ardhë, ka popit të cilët i kimi bomi shu toka, kanë sharun tokë. Allahus më i ka shkatru një popot, e ka shu toka. Ua minhëm men agrakna, ka popit të cilët i kimi fondos nujhë, i kimi shkatru me ujhë omega kan allah li yuzlimuhum kjo ska qen dënim prej allah zullom prej allah subhanahu wa taala kjo cka i ka ndod nuk ka qen zullom prej allah subhanahu wa taala tira walakin kanu anfusuhum yuzlimun ata ishen njer se tecilet i kan ban zullom vetes andaj dënimi allah subhanahu wa taala alla allah idanai per shkak te zullumit cka e banin ata vetes andaj origjina et kthejavec ka ndodhin fesadet n tok qe zullumi te na njerzit nuk e dinin kuptimin e fjalas zullom cka ard me kuptimin kuran Nuk ja dinin kuptimin e plot. Janë ndajnat kuptimin zullom kuptim të vogël, të shkurt, të ngushtë ja opin kuptimin. Mendojnë se zullomi është vetë kushti i dikujt pa drejtësi. Kaç edhe Matej po nuk mendojnë, por kundrazë, zullumi ka më shumë se një kuptim. Kuptimi i ka më të koptim. lart, Allah subhanahu wa taala e ka quajtur shirkin zullom. Kur njeriu i bën zullom vetet është kur ai del prej dinet, kur ai zbeson e ka bën zullom vetet. Në kjo zullom, edhe prej zullumit më të madh Anda Allah subhanahu wa taala ka tha wa inna shirke la zulmun adhim vërtet shirke kufri az zulm me madh do me zulm me madh është kur njeriu del nga feja apo nuk e pranon feja e Allahut subhanahu wa taala pastaj zulmi tjetër është kur njeriu ka lënë kufet kufet që Allahu subhanahu wa taala i katsaktua. ka caktuar ka bë Allahu kufet halal dhe haram kur njeriu i ka lënë këto kufet dhe bën haramin dhe e lën halalin ki ka kalu kufit, ki ka bo zulum të okë. Ndikosh të atë, në e pi alkoholin, kërkuj se më bon ti bo zulum. Ti bo zulum të madhë, se ti i kë kalu kufit, Allah, subhanu atara, ki a shëtë zulum, sinën aja është e bon të okë. Ndikosh të atë, në e pi drogën, kërkuj se më ti bo zulum, aja të bo zulum të madhë, se i ka kalu kufit, Allah, subhanu atara. Ndikosh banë a moralitet, zina, E do të thotë se amputi bo kur kujt zullom, ai ka bo zullom se i ka kalu kufita Allah subhanahu wa taala. Dikush hop stopi publike, do të thotë kur kujt amputi bo zullom, ai ashtu bo zullom se i ka kalu kufita Allah subhanahu wa taala. Dikush hop kafe me alkool, e do të thotë se amputi bo zullom, ashtu bo zullom se ka bën atë veprën që Allahu ka ndalu. Gjithata ata të cilët i kalojnë kufit kanë bo zullom tok. Andaj qala zullom, nuk është në Kur'an sipas neje që dojna se zullom është në sana ja ja ndrej mejë ndikuina e mart tokun pas mëzo, çka janë zullom ose dikujt jam shaj me pa drejt, ose dikujt jam marrni diçka, ose e zon udhën ose ai nuk është vakt që zullom. Zullom është edhe kur ti kaloj kufet e Allahut subhanahu wa taala. Andai Allah taq, "Wa may yataaddi hudud Allah fa ulaa'ika humu'z zalimoon." Ata të cilët i kalojnë kufit e Allahut subhanahu wa taala, ata janë zolimtar. Ata të cilët i kalojnë kufit e Allahut subhanahu wa taala, ata janë zolimtar. Allah taq, "Wa la tahsaban an Allahu ghafilan amma yaf'alu'z zalimoon." Mos mendosa Allah është i kot neglizant, mësë mënda se Allah nuk është e pa atë qka e veprojnë, zë gëmë qartë. Inna ma ju akhiruhum lijo min të shkha sufihil epsar. Mirë pa është i vanu nuk është i aqë dënimen, është i valon atyre për një dit kur dhe të shtongë në shikimet, kur dhe të që ditën, dhe të i vjen habi për atë ditë, Allah subhanatë të i alon për një ditë ma të fështirë a ditë të të të allahë jo me la në thomalun wa la benun illa men të allahë bi kalbin selim ditë anë të cilën nuk i bandë dobi njeriju të pasurija asë fëmija përveç ati cili vjen me zemrë shëndosh zemrë shëndosh është të e zemrë e cila kave pru veprat mira nëse kemi përmejnë nëse zemrë shëndosh nuk kështë shëndosh dhe i sa njeriju i ka veprat e liga nga se zemrë ës ndërsa gjymtyrët e trupit siç ka tha Abu Huraira janë ushtartë e tij, nëse zemra është e shëndosh e obligon i urdhëron gjymtyrët e trupit ushtrinë vet me veproi vet pra të mira. Edhe nga kjo e kupton besimtari se gjithata ato të cilat i lënë urdhrat e Allahut subhanahu wa taala edhe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e pastaj thojnë naimit mirë dhe zemrat i kena të mira, ta ta rrejn, e kënaqëta, gjithata janë rënacok. Gjithata gënjejnë. Fjala e atijra është rre në kusht të vërtetë. Se si kur t'isht者 e i mratyra e shëndosh, adas kishën rrejtë. Si kur t'ishtife khanë, zhe i mratyra e shëndosh, atyra harame, s'kishën fire. Si kur t'isht nude. Si kur t'isht dense, se imratyra e shëndosh, atyre na manës kishën fire. Si kur t'isht monde, se sharenme down, se fasci nga. Si kur t'isht qualidade, se around, se rasen, se doorjën rejtë rrejtë. Si kur t'ishtragon, se imratyra e shëndosh, eksi në bå ba, ibadat Allah subhanahu wa taala, kishën bå haxhin kur kanë pas mundsi, mirë po për shkak se zejmat yura kanë qenë elig e, e smurr, edhe veprat e aty në kanë qenë smurra. Mirë po fatke sist e njerëzit është, vepra e smurra është një njerëri i cili e shon dikand ose bën ndonjë zullom. Po nëse njeriu nuk falet, nuk i thojnë se është vepër e smurr. Nuk thojnë se është vepër e lig, njeriu sepafalet ka vepra të ligra. Nuk thojnë kështu njerëzit. Kan kanë kuptuar, nuk e kanë kuptuar ende fenë Allah subhanahu wa taala. Se koka e imanit besimit, është qështja i badetet, dhe se njeri u nuk është i kryun këtë bot, përvesë se qëlimi final i kryimi ti është i badet Allahën subhanu atare. E këndër të asaj që ka mendoj njëzit, se kryimi final i ati është me punu gjithë dhitën a këton, as gjumi në rahat mësë me ba, me shikua që shka ka me ba në lesën pazar. Nuk është qëllimi final kjo. Gjithta këto vepra, tira të mira që janë në shërbimin e ibadetit do të më kan. Andaj njeriu vjen për të zue me ibadet Allahu subhanahu wa taala. Ne bëj ibadet, dash Allahu e ka kriju për këtë. Thuaj domo ma kholqtul jinna wal insa illa liya'budun. Un nuk i kam kriju njerëzit edhe gjend për veçse me bë ibadet. Domethënë qëllimi final, pse leni kam krijuon që gjithë jeta e tij më kan ibadet Allahu subhanahu wa taala. Siç ka thënë Allahu dhe ka obligu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam mi thon njerëzve kul inna salati thuaj namazi yem wa nusuki qurbaniyem wa hayati wa memati yataime dhe vdekja ime lillahi rabbil alamin la sharikalah jian per allah subhanahu wa taala zoten e botra i cili nuk ka shok natat nditen e kiametit allah subhanahu wa taala nuk ban dobi per vetse zaim rashandosh se zemra shendoş, që do tha zaim rashandosh qi ka von vepra timira se nse nuk kokon zaim rashandosh se vjen me vepra te liga e zaimr esh esmur zaimra esmur je fruta smura zaimra eshandosh je fruta çdo shtat Allah subhanahu wa ta'ala, "Wa tilka al-qura ahlaknahum lamma dhalamu." Ne këto ju tregojmë ju se Allahu ka shkatërruar fshatra dhe qytete, banor, po po ka shkatërruar për shkak zullumit që e kanë bërë, do thotë janë mbush me lloj-lloj zullumesh. Ka mundsi çishë përmand zullumin e shirkut, ka mundsi zullumin, do thotë haramat i kanë vepruar, ka mundsi kanë bën zullum njerëzve. Në mendje kush ka bocksi zullume, Allahu subhanahu wa ta'ala ka çuditënimin dhe i ka shkatërruar. "Wa ja'alna li mahlaki maw'ida." Këta kanë një premtim për shkatërimin e tyre në ditën e kiametit. Sistat Allah subhanahu wa taala mos me andihmun az-zullumcarin as mos me anun ga zullumcari gase nese anon ga zullumcari vjet dënimi edhe ti te kaplan edhe ti te pfshin por shaka se ju mos ste i kap me zullumcarin i kap me zullumcarin andihmun zullumcarin Dënimi Allah subhanu e tala vajtë done dhe për tijë dhe për ata. Allah ota të vela tërkenu ilë ledhina dhalemu, mos anoni nga ana e zlumë qarëve, mos ju bashkoni atyra, mos i ndihmoni ata, fëtë mes se kumën narë, se nëse kape një me zlumë qarët, anoni nga ana e zlumë qarëve, atara ju përfshin zjarri i gjëhnejmit. Siçka thona Allah subhanu e tala, duke abon jërzve të qartë, se dënimi Allah subhanu e tala, nëse të mir Nëse të mirë të heshtit, nësa ta të drejti të heshtin, nuk jatë të rheqin vrejti atyre që ka bojnë zulumë, gjitha lojtë të zulumit, nuk e ndalojnë shirkun nga mesi i tyren, shashriji që nëndodhë, nëta gjitha lojtë shirkon, në të shirkun, nëta të faltorte, se hribazat që ka janë mesin tërnë, në të tornë, nëta do të mimësu, me u metin popullin, mas me shkute ta. Mos më morr dinin prej tyra, sepse kemi përmend disa dersemeran se, se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thata i cili shkon te faltori, apo se para dëftuesi, e cili lajron njerzit se çfar ka menduar, apo ai i cili lexon le filxhana, ose dorën, shputën e dorës ta lexon dha të, le të kallzon se çfar ka menduar. Këto janë diçka çesin prej fesë, këtë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kush shkon te këta dhe nuk i beson, po vetë shkon i pyet, vetë se shkon te ai dhe nuk i beson. 40 ditë thotë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam si pranohet namazi, nëse i beson Nuk i ka besuar saq çka i ka zbrit pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem. Domethën ka bokufr kuranin çka i ka zbrit pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem. Do të, kjo është dinëse në thrasën ato, dhe, të do të kisullum i cili ndodh dhe këto njerëz që si kan bosullum vetes, njerëzit e drejtë, njerëzit e mirë janë të obliguar që mja tërheqësh vretën jashtë dhe mi largu. Njerëzit të cilët shkojnë na për tyrbe dhe marrin dhë, duke menduar se ajo është shkak që mi jom fëmi. Njerëzit të cilët përdorin ujin e xanazes, duke menduar se koshirim për kësaj. Njerëzit të cilët shkojnë pas hajmalijave Omej tepnga be ata sallam njerzit e drejt janë të obliguar që njerzit mi ndalë nga kizullom. Kjo zullom e cila ndodh në tokë që Allahu subhanahu wa taala e ka ndaluar. Allahu thot: "Wattaqu fitnatan la tusibanalladhina zalamu minkum khassa." Keni frikë dënimit të Allahut subhanahu wa taala se nuk i zan veç ato që kanë bën zullom. Nëse ju keni hesht, dhe zullumi është rrit, ku të vjet dënimi i Allahut subhanahu wa taala ju kap kretëva. Allahu nuk ndan atë. Nga se shriqë zulume, të duat të ku fitnët në la tësibanna lëdhina dhalemu minkum khassa, këni frikë dënimina Allahudh, i cilin nuk i kap, nuk i përfshin, nuk i zanë veçat të cilat kanë bëma kata, khasna wa alamu anë Allah shedidu lë kap, dhe dhina se Allahu ka dënim të ashper. Andaj gjithat ato xija të cilat ndodhen në umetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, gjithë tha zullume që kanë ndodhur, peta gjithë tabelaja që vijnë, gjithë tha fatkeqësit që u bin bekok, gjithëta luftrat që vijnë beto, do të me ditë se këto janë të ardhenim prej Allahut subhanuhu teala poshak zullumit që e bëjmë në tokë. Andaj that Allah wama ana bi dhallamin lil ibid, onenuki bayzullum robitam. Allahu nuk i ban zullum robët vet, mi po robë i vet kur i kanë kufit dhe bën zullum tok, vjen dënimi i Allahut subhanuhu teala merit, veprave të dhurvë ti që kanë vepruar qes si ka thonë Allahu yurid dhulmen lil ibad Allahu nuk dëshiron dhullumin për qobert e vet Allahu nuk dëshiron dhullum tok edhe nuk dëshiron që me dënua ummetin e pejgamberis a.s me dënu popuj mi popujt e meritojn vazhdojn dhullumin nuk kthejn thirrën e pejgamberva Allah subhanahu wa taala çam dënimin dhe dënën ata Andaj për dënime që ka ndodhi në ummet apo në popuj çka Allah çam për shkak maka te Oshallahu subhanahu wa taala për shkak të mëkateve mundet me ti heq nimetet, dhuntit. Allahu të jap mira, ka dhonë luti, ka dhonë shtëpia, ka dhonë tokë, ka dhonë breçet, ka dhonë krejt. Allahu subhanahu wa taala që për mëkateve do të mëditë llojet mënyrës çish ka mosimë ma ndënimi Allahu subhanahu wa, Allah Subh wa taala. E pra i dënimi që vijnë me një popullash që Allahu subhanahu wa taala ja merr nimet e cilet ja ka dhonë. Thot Allahu, inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allahu nuk ndrishon Nje popon xejën në një populli një derisa ata nuk e ndrisojnë veten. Do të thotë nëse janë kontë kshi, e janë botë të mirë, Allahu subhanahu wa taala uçon të mira. Nëse kanë çënë të mirë janë botë kshi, Allahu subhanahu wa taala i ndrisën xejën e tyre në të keqe për shkak se ata kanë ndrisu veten e tyre. Do të çdo nimet që Allahu subhanahu wa taala ia merr njerëzve është prej durrëve të tyre që i kanë vepruar. Do të thotë dhe për individëve më të mëdha që Allahu subhanahu wa taala e ka dhënë njeriu Dhuntia më e madhë është imani, besimi. Në këtë është dhuntia më e madhë. Nëse njeriu është fukurap ose besimtar, do të më falëndërua Allahun për këtë dhuntitë të madhe që ia ja ka dhënë. Dosta nuk i ka dhënë nga dhuntia e kësaj bote, po ia ja ka dhënë një dhuntitë që ka është më e madhë se pasuria, a janë është besimi, se është musliman. Mi po, kjo dhuntia e Allahut subhanahu wa taala, ka më nonsimetal si dënim për Allahut me të marr. Që kjo dhunti, k kë imani, k besimi që ai kemi na. Nuk është drejtë për idhurvet tona. Kjo është për idhunitë që na i ka dhënë Allahu subhanahu wa taala dhe për këtë dhunti do të më falëndëruj Allahun shumë. Do të më kërkoj nga Allahu që më të çëndruen këtë fe, më të ruajt në besim, se po ndryshë këtë dhunti kohun Allah, si Allahu subhanahu wa taala më ta morë sidonim për shkak të veprave tuaja çaj vepran. Andaj shkoj kur Allahu më merr kët nimet, janë ka mëkate të kohun si Allahu për shkak mëkateve më katëve, ta morë kët dhunti edhe më të lanë si jo musliman. Andaj banorët e xhennetit Allahu subhanahu wa ta'ala naflat Kur'an për banorët banor e xhennetit. Banorët e xhennetit kur tin xhennet e falenderojnë Allahun për një send. Ajo ja, është nuk ju kujton ative me falendrua Allahun, o oh, Zot, ti ka kanë falendërimi për të mirat, për pasurinë që na ke pasur nën atë botë. Jo. Ja. Atëherë morrin vesh besimtarët se cila paska cinaj ndëndtia më ma e madhe kësaj bote. Allah thotë, flasin besimtarët e xhennetit thojnë: Wa qalu alhamdulillahi alladhi hadana li hadha. Falënderimi i takan Allahut i cili na ka pasudhzuën iman, besim. E falendrojnë Allahun për ç'kët dhunti, se kjo është dhuntia më e madhe. Dën ditën e Kiametit, ja shohin kimetin e kësaj dhuntie, këtij imanit, besimit, andaj thojnë falënderimi i takan Allahut që na patudhzuën iman, besim. Li hadha, i cili na udhzojnë kët besim, wa ma kunna linahtadiya loola an hadana Allah. Ç'kemi pasmundsi na me jetë ç'kët imanin, besimin, sikur mos kishte dash Allahu më na i afrou neve, më na i dhon ç'kët dhuntij, ç'kët iman. Nav that, sikish me shumë i të gjet. Mi pa Allahu ka qenë i mëshirshëm ndaj neve dhe na i ka dhënë që të dhon ti kët imanin në dynjat, edhe tas ti po na shpërblejn për çat imanin dhe po na shtin xhenet, edhe falenderojnë Allahun për shkak se i ka ulzu dhe ja ka dhuruq kët dhon ti, kët mërsinë, kët botë. Andërse mëkatet, mëkatet janë shkak që njeriu e nxjerrin kët imanin. Nëse vazhdon njeriu me mëkatet, mëkatet shkojnë, imani shtatet dhe paksohet. Edhe mëkatet vazhdimisht nëse veprohen, mëkati shkon të epaksua, të zvogluë imanin. E zvoglojnë, e zvoglojnë, e zvoglojnë imanin derisa ndoshta dikura forcohet zemra edikujt, që ditësht, e dikujt, edhe sheh pasane cuditash, fillon të shån dorashta Allahun, dorashta e sheh pejgamberin, dorashta flet fjalë çia për musliman, dorashta flet fjalë çia për Islamin. E sheh se si orren islami nda muslimat, ndoshta ndonjëherë ka të njëjtë për njerëz vetëm mirë. Po shkak mëkateve të cilat ka vepruar vazhdimisht Allahu subhanahu wa ta'ala më sinjë, janë dal, janë heqet kët nimet këto dhuntit e mëdha, ajo është imani. Andaj Allah thotë: "Kujtoni këtë mersi, këtë nimet të mëdha që selë na ka dhënë." Thotë: "Wadhkuru ni'matallahi alaykum id kuntum a'da'an." Kujtoni, i thot pejgamberi sallallahu alajhi wa sallam dhe ummet i tij pejgamberi sallallahu alajhi wa sallam, kujtoni ju kur keni qenë armish një një tjetër. Kujtoni nimetën e Allahut ndaj jush, dhuntina e Allahut që ka pas ndaj ju. Ju keni qenë armish para se të me koha musliman. Nga se njerzit më të afërm Më të dashur mesjetian muslimanë, njerëzit më të coptum, më të shumtë që urrejnë mesvete, edhe nëse çështet interesat e kësaj bote ndonjëherë i bashkojnë, siç ka thënë Allah tahsibuhum jamean wa qulubuhum shatta, ti mendon se ata janë bashkë, mirpo zemrat e atyre janë coptuës, duan mesvete. Ndoshta dynjaja i ka bashkuar disa njerëz, të cilët nuk janë kësaj feje, mirpo atë zemrat e atyre janë coptuë, janë shumë më coptum se muslimanët. Njerëzit më të afërm Masvet janë besimtarë dhe sa më shumë kthehen rrugën e pejgamberis sallallahu alaihi wasallam, aq më shumë bashkohen edhe aq më shumë duhen. Andaj tha Allahu: "Wadhkurun ya mata Allahu aleikum." Kujtoni unitetin e Allahut subhanahu wa taala. Kur në pejgamberis sallallahu alaihi wasallam, kur arriti pejgamberin në Medinë, i bashkoi dy fiset, fisin Khazraj dhe fisin Aws. Fisi Khazraj edhe fisi Aws kanë çën luftë 100 vjeçara. Një që në vjetë kanë bo luftë me zvete, shkaku e dini që ka qenë, shkaku i një deves, një një fesë ja ka mitë një devet që të rritë fesë, edhe kjo ka që u shakmarë me zvete, ka fillu lufta me styre, edhe një që në vjetë ka vazhdu kjo luftë, deri sa ka artë për nga beri sa salemi ka bashku, në thotë janë konë gjende me vazhdu lufta, beteja me bo për një devet. الله سبحانه وتعالى فاذكروا نعمت الله عليكم كنتنك الذنتيت ما ودك بتبسم كتيمانت سلن واداش يو ايش تكو ميرسين دايوش اذ كنتم اعدا ان كوريو ايشيت ارمس نيونيتيترت فالف بين قلوبكم الله مكات بسمن ايمانن اي باشكاي اي افراي زيمرات يو فاصبحتوا بنعمته اخوانا ما دونتينا الله سبحانه وتعالى ما كتذونتي ما كتبسم ما كتيمانت سلن لا يض الله سبحانه وتعالى تي ومتي عطا وبنن لازمني Dhe dhe kja është dhuntia më amadhe, dhe ajo që ka nëzirë këtë lasdëllëk janë mëkatet. Andaj e shëfti se si fillon armisia në mesin e njerëzve. Vrasja muslimonit me muslimonin është mëkat. Dhe kim mëkat, vetë që atë ndodhë me një shëqëri, automatikish ata njerëz fillonjën me urejt një një një tjetërën. Fillon mu paksu qështë e imanit, mu dopsu qështë e besimit në zemrë atë e këtyre njerëzve, Ka filluar paqësimi i imanit, ka filluar me një urrëjtje dhe armiqësi mes njerëzve. Andai Allah subhane ve teala thot për kafirat, "Kella, bellaran ala qulubihim ma kanu yaksubun." Kursese, problemet ata që s'kan mundësi me besu pejgamberin, problemet e mushrikëve kafirave që s'kan mundësi uqith të vërtetës, që nuk punojnë sy të atyve, nuk e shohin vërtet, të vërtetën, veshjet e tyre s'muin me dëgjut të dë vërtetën. Truni i tyre, zemrat i smujnë me kuptut të vërtetën, as se zemrat e tyre i kanë mbuluar mëkatet kur më katatet më llojn zemrën, pastaj mbyllot zemra dhe s'ka mundsi njeriu. Po li gjithë ditën, gjithë ditën mi shpjegu, më shpjegoj për manghasdën e mbrëmje, ai nuk është në gjendje me të kuptuosë çfarë ti u thon. Shkaku është të mëkatet, do të thot, për një mëtejve më të mëdha të cilat mundot me ihek apo dënim më i mall që mundot me ndodhni shëqërie pa shkak mëkateve të cilat i vekrojnë, është se më amor këto dhuntitë të mëdha, ai dhuntia e imanit. Siz ka mund si marr dënimi i Allahu subhanahu wa taala për shkak makkateve që ndodhin me ni sheçëri dhe Allahu i marr atyre pasurinë. Vjen dënimi prej Allahu subhanahu wa taala dhe i marr njerëzve pasurinë, sheçrinë. Allahu subhanahu wa taala thon fukarallahu kun dhe ja mak rızken, nuk qe thon. Andaj Allahu subhanahu wa taala neivanai bianë shëmb. Për niftat që ka jetuar në vend banim që ka çënë për para, Allahu subhanahu wa taala thon në Kur'an suratun nahl wadaraba allahu mathalan qaryatan Allahu abjen juën ishim bëd një fshat, i cili ka qenj për para një vendmanim, kan jetu njerëzit. Kërjet në këhënet, aminetan. Ka qenj vendi sigurët. Allahu subhanu wa talë u kadhon siguri. Nuk kan pas fri. Nuk jan friksu se di kush do të të sulmon. Skan pas armeqë të cilët të sulmojnë ata. U kadhon siguri. Aminetan. Mutma inna. Iqet. Vendi qet dhe i sigurët. Je ti ha rizku ha ragadën min kulli makan i vi keqifsat e qit vendbanimi rrisk i allahut subhanuhu teala me letsem nga çdo vend nuk kishin lodhje shum letja kishte thue allahut me fitur rriskin allahut ju kishte dhon rrisk ju kishte dhon pasuri nga sicela on nga sicela on ju vit te ju rrisket shembull allahut subhanuhu teala pna mbi as çfarë ka ndodh me një fshat për fshat vendbanime që kanë jetuar me errat edhe që fshati nuk tja ka ditë këtë bonti allahut subhanuhu teala fa kafarat bi an'amillah dhe që fshati i mahaj boni kufer në dhunditë Allah subhanahu wa taala. Mendoni se çdo dhunditë që lart po i fitoj, janë vetë që po i vojnë. Sikur sot, nëse thuhet dikujt ka ka fituar pasuri e ke frikë Allahun subhanahu wa taala mos i bëh haramat, se Allahu të ka respektu, ka ndërua, të ka dhënë pasuri, ai thot onë vetë kam fituar. Onë mos me pasdal gjithë ditën e pazar, kurse kisha fituar këtë. Ka plot për njerëz që dalin gjithë ditën e pazar, edhe kthejnë mbrëmje thot. Me i po ka dikush dal gjithë ditën e pazar dhe vjen me pasurinë shpe. A i ciri kadh me pasurit do të me falendru Allah, subhanu wa tala, për këtë dhunti, se ka mujt e dhaj, më këtë i thadë shvijën e vetë. Në të të të tësële të kanë fitu e se kanë fitu pasurin për vetë, se me dhunti në Allah, subhanu wa tala. E këta kam në mu kifshat, këtë këtë këtë në banim, kam ndu se kanë fitu e vetë. Kanë muhud dhunti në Allah, subhanu wa tala, i kanë lanë prosit e pen nga më bërva, dhe kanë vëqdun më k Kër jamohun këtë dënti Allahot, subhanu wa ta'ala, nuk e dishin falendërimin Allahot. Allah subhanu wa ta thëtë, na ja shiju matyra edhe jam veshën natyra petëkun e ujës, unë tësis. Ja hekon pasurin. Ja murra Allaho furnizimin, i qëj unësin, u aqëj fukarallokun. Në tëtë pridënime dhe të Allahot, subhanu wa ta'ala, është që ta mërë dhe këtë njëmet. Nëse nuk ta ka mërë njëmejtën e besimit, kom në nësime ta mërë njëmejtën e pasur Nëse ti nuk ja den Allahu subhanahu wa taala, nëse nuk e bën ibadetin Allahu subhanahu wa taala, nëse nuk e përzecatën, nëse nuk e ha Ramazanin, nëse nuk ndalesh nga rejna, nëse nuk ndalesh nga gibeti, nëse nuk ndalesh nga vrahllasia, ndon të themi vrahllazni, me vrah musliman, nëse nuk ndalesh nga mëkatet, ka musi Allahu me ta chuqet dënim edhe me ta ndal furnizimet, me ta chuq fuqarallohun se nuk jetuhet ditë Allahut për këtë don ti. Fa dhaq Allahu libas el ju'i, Allahu subhanahu wa taala e heki at furnizimin at nimetën e madh pasurisë në kishën, wan heki at ju rendali dhe ja che fuqarallohun. Libas e l'gjuj. Bile, Allah hu pe përminë undësin. Je ja vetë më fukarallëk, për po undësi, së kanë pasë edhe me hangër. Wal khaufi, ishën qëjt, ishën cigurt, s'këshin frikë se dy kosh pi solman, s'këshin frikë se dy kosh pohen shpe edhe pi plachkit. Allah huja qaj edhe këta, edhe gjumin mësë me mujtë me borahat. Allah huja qaj, mësë me kanë qëjt, mësë me kanë cigurt, mësë me ndi vetën cigurt. Përve Allah subhanahu ya ingrati edhe sigurinë jau heke nga se kishte nimet pranimeteve të Allahut ata e muhun kët nimet Allahut subhanahu taala eda Allah që edhe frikën bimakjan yasnaun se ta Allah subhanahu taala ktheja konba për shkak veprave që i kanë vepruar për shkak veprave për shkak mëkateve që i veproni do të thotë mëkatet janë shkak Çdo nëherë Allahu subhanahu wa taala ç'në popullit dënimin ajash për dënimeve ja merr një nimet për nimetave, ajë është njëmeti i pasurisë, furnizimet, edhe ja çon fugarallohun dhe ja merr sigurinë. S'ka siguri, s'ka msinëriu me dal me ban një rrugë rahat. Ka frikse dikush do ta salmon. Ka frikse do dalin rrugë do ta plaçkitin. Ka njerëz shumë të pasur, këtu janë vende të cilat xumin e rahat selabën se kanë mhi edhe kanë momamën. Allahu subhanahu wa taala kur tash shikosh jetën atinë tashikosh aty jetën atit pasorit e shef se jetë jetën. se çfarë jete jeton e shef se çfarë jete ai është larg njëri i xhamis larg për i xhamias është njëri i kafave i alkoolit i drogës gjitha makatet ja të cilat Allahu subhanahu ja ka ndalua andaj Allahu subhanahu wa taala nuk e lën të çejt as në shtëpinë e vet do nemi Allahu subhanahu wa taala andaj thot ve ma kanallahu liydlimuhum walakin kanu anfusuhum yudlimun allah nuku ban tazulum atyra po ishin ata te cilet i banin zotthem vetes dhe bjena Allahu shembol prap pobëllën e Firaunit, sa as atyri nësë i kemi bëvzullom, të të këdë bi ali Firauna o në ladinë e minë këblehem, shembol i atyra për po veprat e tyre janë shembol sukur veprat e Firaunit, pëmines Firaunit, dhe atyre që kanë jetu për a Firaunit. Këpër u bi ajatillah, pa të në bë kufrë në argumentet në jetet a Allahu subhanu wa ta'ala, فاأخذهم الله بذنوبهم الله يدني për mëkatet e tyre inna llahu qawiyun shadidul iqab الله është i fuqishëm dhe ka dënimin e ashpër ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمه انعمها على قوم gasallahu nuk e ndryshojnë një dhunti nuk janë ndryshën një populli nëse Allah ja ka dhënë një dhunti një mirësi disa qena si ja ka dhënë popull i disa të mira nuk janë merr nuk janë ndryshën ala qawmin hatta yughyiru ma bi anfusihim dhe isat atë ndryshën vet Nësa ndojshohen banë më qetar, Allah subhanahu ja merr këto nimetë. Juaj ju romë bjam sun wan Allah samin alim. Kur aqtan ndriçon veten edhe Allah ndriçon zinjtën e tyre, ja merr pasurinë, ja dha merr furnizimet, ja ndriçon me tkëshia, dhasa Allah subhanahu wa taala dëjon çdo gjë dhe din çdo gjë që ka vepruar njerëzit. Don't thot Allah subhanahu wa taala nuk i mshëhen. Andaj Allah subhanahu wa taala thot flet për popullin e Firaunit. Allah subhanahu wa taala i kpdon pasuri pa të në posë kopshte, firani dhe familje ati, së ndonin, nuk ju përgjëgjën të tjërjë së musajt, a.s. Edhe Allah i nëzirri, hiqpa e shkatruat vend, kopshte të ila që shken, ilan që shken, pavate të, të, të ilan që so shken, i nëzirri për Mësrit, për Egyptit, edhe shku në hënën në detën e koqe dhe i shkatruaj. Edhe thëtë Allah sëma, kam të rëkum në gjennatin në ujën, sa lumina të ilan, uj, vëzru, sa burima të il O me kamin kerim, sa vend qëndrimet mira kanë pasën, ku kanë qëndru, i kanë lanë të ndërshma. O niqmetin kanë u fiha thakihin, dhe sa dhënti i kanë pasë që jakon pasë lanë, edhe i lanë brapa, s'paktën musim i marë. Këdhalik e u ratëna hako me në akharin, dhe në këto pasuri këto një meta, ja lamë një popullet tjerit me të rashigua. Ja morë ma tjerë, inëzirëm prej një metave, edhe lamë një popullet tjerit të rmikëzu këto një meta, ndërsa ta i qumë ndet edhe ان الله سبحانه وتعالى قال وان شكرتم لازيدنكم نسم فلندارني مو نسميدني لونتيت صلاتونا يا فلانرني براتو لونتيت ميرات صلاتوا يا نتوك بانين مكاتا وانا اتو واسطاي لازيدنكم واسطاي تيرات ولا ان كفرتم ان العذاب لشديد نسيموهاني ضنتي تмия دينسا الله سبحانه وتعالى اقادنيمن اشرهم تهمشم ان الله سبحانه وتعالى انا بيان سوره سبع نفلت بر بوبلن Seba, tëtë lëkat kene li seba inëfimëskenim aja, këni një shenë budhjë nga populli seba, ka qenjë një vende ka pa im seba, dhe i vende tuë të Allah alëmë ashkë nga vendi Jordanit. I kanë posë kopështë, vendi ku kanë jetuë, kanë posë kopështë. Gjennë tani anjëminin vëshimalë, kanë posë kopështë nga anë e djatë vendbanimit atyra, kopështë arat mira edhe në anën e majtyre gjithashto. Kulu min rizki Rabbikon. Allah të hanin nga këtë dhunti ka këfërni zemë që wakadhan zoti i juaj. Wa shkuru lehu. Dhe falandrana Allahun për këtë të të të mirë që wakëm i dhënë. Lehu beldetun të të jibë. Jukadhan Allahun vendbanim të bukur të mirë. Wa Rabbun gafur. Edhe Allahun e keni fales. Nese bani më qatë edhe fëndohene, Allahun e fal. Fa aradhu. Ata yakthin shpinën të të të të të të të të të të të të të të Dënimin ju kemi thuar një, një vërshim Allahu subhanahu wa taala qenë aty një vërshim. Wa badalnahum bi jannateihim jannatayn. Dhenat yu'man tatyur di kopsteve të mira që i kishin, ngan dhru me kopste të tjera. Erda i vërshima jashtë katrrej këto kopështat dhe dha dy kopste të tjera ndjallat aty dhe waati ukul khamt. Ato drunat që bënishin fruta, bënishin fruta të thta. S'kish më ambelsi. Ja humi Allahumë atuhin, ja morë që ato fritët, ja vla drunat me bon fritët, ndërsa ato fritët që bënshin, ishin fritë të dhëtët. Ukuli khamtin, wa athelin, wa shiqin min sidrin qalil. Jodha një barit tegër me dallat vend, barit tegër, dhe drunat thot. Kjo ishte për shakë sa ata imohun dhënti ta Allahu subhanu wa ta'ala. Dhe kjo ishte ata dhali ke jazajnahum bima kafaru, Dallëktyo shkaqin ç'i problem tira, sh për shkak muhimit tyre dhe mëkateve të tjera wa hal nuzazi ila al kafur ndaj të tjerë problemi atyrat që mohojn argumentat Allahu subhanahu wa taala apo si, si na vjen si Allah subhanahu wa taala për nifsat se si kanë vepruar ata si Allahu i ka shkatrur thot inna balawnahum ithat banur vet Mekkas ç'i qisë jo, shooping anbiye sallallahu alaihi wasallam inna balawnahum kama balawna ashab al jannati na yukimis provu yuva Si që kemi pasëprovu disa pranartë një kopshtit Kanë pasë do arat vetat Dhe Allah subhanu ataj ju ka dhanë Dhunti, rësk, thonezim E thot banorët me kësë në kështu ju kemi sprovu sukur ata Nëse veprani që kanë vepru ata dhe juve e boj mashtu Idhë aksa mule sërimun në ha musbihin Ata thanë Kemi muqu më nges herat Para se me dalë agimi drita Dhe kena me dalë natën Kena me mledhen rushin edhe ketë frita që ka i kanë Mës me i po kërkosh asni fukara që mësë mjodhon fukarave, mësë me zhon zëqatas, mësë me zhon sadaka. Vële e stetnun, asë që than që nësë e donë, Allahu këna me bëgte. Fëta tha alejha ta i fëmin rabbik, Allahu gjatë natës, kurana ta me pushu me fletë për muqu herët, para më nxesit me mledhëtë, Allahu së fanë qatë kohë ta të ke pushu në shpe, Allahu ja qëj një bela në kopshtin e tyna, në arat e tyna. Taifëm i Rabbike, wa hum na imun, duke të qenë atë fjetë, fa asbahat kësarim, fa të na do musbihin. Allahu është ka të rëj atë kopshin e tira, fa të na do musbihin. E kuru qëna të herët para më njësit, thanë, anikdu ala hartikum, fa asni shkojna narat e tona, in kuntum sari min, ngutu ni, fa në taliku edhe hesni me heshtje, fa në taliku wa hum je të khafetun, he të dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe sa do të mi qallm fukarave shkoj na e mbledha keça na ka dhon Allahu mos na shef kush an la yadkhulanha al yawma alaykum miskin mosqat musin doni fukaramu hisat na orën ton ne kur shkon hejhet na orën që Allah gjatnatos duke fjet ato heqish kapërua si u kishte lan kur zon nga ajo pasuria e tyra andaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thot inna akthara ma akhafu alaykum masumti qam frik per ju ve esh Ma nxjerrëllohu lekum min barakat el ardh ose nga dhuntit e tokës që janë dhuncit rallahu subhanuhu teala. Ma shumti që kanë frikë për ju është dhuntit që janë Allah subhanuhu teala se s'këni me falendëruar Allahun e pastaj vjen dënimi i Allah subhanuhu teala për ta. Andaj ka thënë Gabriel sallam se njeriu inna er-rajul la yuhrimu az-rizqa bidhambin, njeriu e mandalën vetes në rizqin me mokatet e veta të cilat ai vepron. Edhe vjen dënimi Allah t'i andalë rizqin. Mokatet bën shkak, rizqi nuk i vjen në thot për dënimet e Allahu subhanahu wa taala i ndot këniriu. Andaj thot pejgamberi sa sub innal kafire iza amila hasanatan kur kafire ve prandë nit mir atham biha ta'mat min ad-dunya Allahu yashpërblen at miran që ka vepruar me këtë bot i jep timir at xej botat. O andaj mu'min fa inna Allahu yudakhiru lahu hasanati fi al-akhirah wa yu'aqibu rizqan fi ad-dunya ala ta'ati. Ndërsa Allahu subhanahu wa taala besintarit për veprat e mira që i ka vepruar është për lën ditën e kiametit. Ndersan këtboot për të mirat që i ka vepruar, i çoj risk. Për shka të mirat që i ka vepruar, çdo të thotë nëse ai vepron mëkate, on ia dali riskin. Allah subhanahu wa taala çi thotë, don ta shpjegojim pejgamberisahullahu sellem. Andaj thotë Eyyu radhiyallahu an, man azala bala'un illa bi dhammin wala rafa'a illa bi tawba, senuk ndodh ndonjë belë për Allahu nuk zbren ndonjë fatkesi për bën njerëzët përveç se me mëkate dhe nuk ngritë dënimi. Për e Allah subhanë nga një popull, apo nga njëzit përvesë me pëndëm. Nësë pëndohet ngritë të dënimi Allah subhanë wa ta la, me kasë për sanë të në apërfendojmë. Wa subhanë këllamë më bëhamdika, shadu an la ilaha ila anta s'akuruka wa t'ubu dhej.